nee 4-0. Kuottamaahan ku finaalottelussa Jostos. Ja kuon menee. Anna anahkaa, ku anna Ja yritin nostaa Ja punalakko ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä. Alo. Yksin kertasti ku Suomalainen kiekkokansa viettää aika pitkälti jo kesälomaa, mutta raiteen pakkipalaa sorvin ääreen hyvästä syystä. Joku numero 29 käsittelee asioita spekuleerattiin tuossa syksymällä kun Veikkaa ja uutiso, että jokerit saattaisi olla siirtymässä KHLään tai että suomalaisporukkaa olisi kosketeltu KHL silloin pääteltiin automaattisesti, että kai se olisi jokerit. No, nyt se on sitten totta. Helsingin jokerit siirtyy KHLään ensi kauden jälkeen. Iso ennakkotapaus suomalaisi jäkikossa, jonka vaikutuksia varmaan tutkitaan sitten vuosien päästä ja <laughs> jo vielä pitkään. Mielenkiintoista nähdä, mitä, mitä tämä tarkoittaa, mutta tota, niin Seuranani on, ei niin yllättäen varmasti, niin räätävämpäkin ainoa oikein kunnolla väriä tunnustava. Tää en tiedä, Miika tunnustaa kyllä teksyt väriä, mutta totta, no niin. Tuota <hysyntiä>. on Kallella oleva Jussi Lilja, aivan aito jokeri kannattaa, joten lähdetään heti tärkeimmästä kysymyksestä, niin millaisin fiiliksitit tiedon vastaan? huhuja alkoi siinä. Oliko se päivää, paria aikaisemmin vai edeltävän iltana? Taisi olla oikein kunnolla se mylly pyörimään, niin millaisin mielistä tätä seuraavasti? Joo, tästähän ensin tuli silloin torstai, torstai päivää tuli Puhut joiden mukaan toi Hartwall Arena olis myötymissä ja siinä sitten Tietysti pelästyin jo sitä, että ei kannata sokerit, mutta siinä kerrottiin, että ei olisi jokerit myynnissä. Ja sitten kohdalla rupes tuli näitä huhuja, että olisi edessä siirto KHL. Ja kyllähän se silloin, että ei paskat vallattanut nousuua siinä kohtaan. Oli kyse sen torstai-illan, niin mitä erilaisempia kauhukuvia mielessä siitä, että mitä on perjantain. Perjantaina siinä tiedotustilaisuudessa luvassa ja koko perjantai päiväkin töissä, niin eihän siinä töistä meillä tulla yhtään mitään, kun mietti vaan, että mitä tänään on luvassa. No sehän on sitten just siinä, että halli myytyy ja jokerit KHL ja sitten siinä on käynyt meikäläisen kohdalla oikeastaan niin, että kun se alku järkytyksestä toivottu, niin tästä on ruvennut, mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän siitä ruvaa innoissaan. No totta kai siis se on vähintäänkin mielenkiintoista, että, että kuten todettu, niin iso ennakkotapaus äh, semminkin kuin esimerkiksi ruotsalaiset, jotka, jotka on ehkä isommille äänille ollut näistä länsimaista sitä, että pitäisi saada jotain niin isompaa ja suurempaa ja kauniimpaa, mutta Ruotsin jäkikolitaan torppaa sen ihan täysin, että he, heistähän ei kukaan siirry, siirry sinne, mutta tota, no, niin nyt sitten Suomessa oltiin myötämielisempiä ja tosin niin vähän Tavallaan mietin, tota, joku heitti Twitterissä aika hyvän kärjistyksen tästä asiasta. Että joo, että, että kun mulla oli mennään kieltää tämän monta vuotta, mutta sitten kahden raumalaismaa vahdi siirto, yhtäkkiä muutti mieleet. <lacht> <lacht> <lacht> Kovaa valuutta ne raumalaisveskarit kyllä. <lacht> mutta tota, <lacht> itse ajattelin sitä silleen, että et tavallaan näin gekko niin, niin että tietenkään voi kun hykereillä, että tää, niin kun mä, varsinkin ihmisen, joka rakastaa spekulointia, niin niin, niin Herra Jumala sentään, mitä, mikä mahdollisuudet tämä avaa, mutta... Ja mahdollisuuksia. Ja, niin, ja, mutta totta kai se on siis ihan suunnattoman mielenkiintoista, ja niin kun, Täytyy sanoa, että, että on tästä mitä mieltä tahansa, niin pitää tuolle rohkeudelle antaa, nostaa hattua. Että, mm. että, että harkimo on ollut niitä, jotka nimenomaan on ensimmäisenä ollut just, että pitää saada, pitää saada kasvua, ja pitää laajentua, ja Euroopan pitää yhdentyä, ja, mitä lie, niin, niin nyt sitten ei ollut sikäli yllättävää, että et, tota, jokerit sitten lähtee. Mutta tota, no, niin, no, se oli hyvä, kun mä voin nyt tyttöystävälissä liittää sitä, että et, nyt et, et, et, et, et, et, et, suomalaisjoukkoja menee pelaamaan Venäjän pääsarja hän jotenkin ei ymmärtänyt tätä mä yritin sitten jalkapallovertausta, mutta et, tota, no, niin, hänen veljensä on, siis mun tyttöstäni on saksalainen, niin hänen veljensä on Schalken kannattaa, se on sama kuin Nepelä-Sollannin pääsarjaa, silti, että ei, en mä aiken tajua, mutta no, no, no helvetti, olkoon <tys> <tys> Ei se niinku se, tämä mitt mittalohkka ei niin kuin jotenkin selkeästikään niin ihmisille, joka ei, ei lajia seuraa niin ikavasti välittynyt, mutta tota, totta kai siis se, on, se on surrealistinen ajatus mun mielestä yhä edelleen. Että jotenkin niin nämä, okei nyt on näitä metve-sagrebia Metve ja mitä Milano Rossobluta on tulossa KHL ja tämmöisiä joukkueita. Ja... Joo, sitähän puhuttiin paljon, että olisi Milanoja joukkuetta. Joo, joo, ja sitten tota, on niinku sit... kaiken näköistä niin, lainuussunnitelmaa totta kai on. Siis hän niin, ei sikäli niin, aggressiivisesti ole laajentanut, ja mun mielestä sarjan nimikin sen kertoo, niinku kuin alun puhunut, että Continental Hockey League, niin sehän tarkoittaa maanosallista lininkiä, tai maanosat jopa ylittävää tässä tapauksessa <köhön> melkeinpä, niin, niin, niin Suomehan ne on, Halunnut, mutta jotenkin mä en, en, en sit kuitenkaan uskonut, että se ihan niin kuin näin nopeasti tapahtuisi kuitenkaan. Mä ajattelin, että se on varmaan niin kuin sitä lähempänä vuotta 2020 kuin lähempänä vuotta 2015. Et tota, mutta et pyörät pyörii. Sitten on mun mielenkiintoinen kysymys, mä, jonka heitän sulle, että oliko väistämätön askel, että suomalaiseura siirtyy KHL:ään? Kyllä se mun mielestä oli, kun katsonut tätä KHLn laajenemista. Sieltä on koko ajan niin kuin mainitsit, on tullut Slovakiaa ja on tsekin ja nyt tulee Kroatia. Niin oli aika lailla vaan ajan kysymys, että kuka siinä, että se tulee Suomeen, tämä KHL-liiga. Kysymys oli vaan siitä, että kuka ensimmäisenä loikkaa. Kutenkin... sinänsä, että, että pakko tarttua tuohon, että kuka ensimmäisenä loikkaa, niin jotenkin nyt kun sitä ajattelee, niin, niin mun mielestä jotenkin se on päiväselvää, että se oli jokerit. Mutta jos kelattaisiin viisi vuotta taaksepäin, niin mun mielestä niin kun, sekä kärpät että jokerit ihan selkeästi, että kumpi sinne lähtee. Joo. Ja kyllä kun olen tätä suomalaisen jääkiekon menoa ja suuntaa, niin kyllä, kyllä se oli ihan odotettavissa, että tämä tulee käymään. Kyllä sanoin perjantaina kaverille, että jos ne nyt sinne menee, niin kyllä siihen varmaan pari vuotta, kaksi viisi vuotta menee, mutta tosiaan jo ensi kauden jälkeen, niin, niin, niin. se oli aivan kysymys. Miten sitten suhtaudut tähän ruotsalaisten malliin, että he nimenomaan totesivat, että minkä takia me kehittämme muun maan pääsarja, kun meillä on omakin, omakin mikä mun on, niin, se on just aika mielenkiintoinen heittosikäli, että, että tavallaan niin kuin Ruotsi, Tällä liikkeellä on ainakin toistaiseksi irtisanotunut yksi kantaan tästä nimenomaan tästä kehityksestä. Toki sitten ehkä varmasti, että siinä mestarite liikossa tämmöisessä mukana, mutta tämmöistä, että liikoja vaihdetaan ja muuta, niin kuitenkin se elitsiäriä, anteeksi, mikä se on? Svenska vai Swedish hokiliike, mikä se nyt sitten onkaan, niin sehän niin kuin. Senkin tavallaan niin se brändiarvo on varmaan laskenut jonkun verran 90-luvulta, 2000-luvun alusta, milloin niin Suomi ja Ruotsi oli mun, mu mun, niin mun mielestäni niin oli ne, ne Euroopan kovimmat. Niin, niin mun elitseerieni koetelee, näköjään mä en osaa kutsua sitä muuta se on elitseerien, sovitaan niin, niin, niin, selvyyden välttämiseksi, niin kutsun sitä edelleen Mut, tota Äh, mun se on ehkä se suurin ero niiden liikojen välillä on se, että tota, no, niin, no, niin, taustoissa, että Ruotsissa on parempi maksukyky, niin mun mielestä se on aika jännää, että Ruotsi, on, Ruotsi kokee, että heillä on varaa jäädä pois tästä. Mitä sä, mitä sä tätä ajattelet, että et kuitenkin niin, joku Tukholmakin olisi KHL varmaan aika houkutteleva vaihtoehto, niin, niin uskoinko että ruotsalaiset pitää pintansa vai että et siellä se kapina vai mitä, mitä suhtaudet tähän ruotsalaisten meininkin? No mä voisin uskoa, että Ruotsissa se olisi se sun veikkaus, että lähempänä vuotta 2015. Niin se voisi olla siellä ehkä semmoinen todennäköisempi. Mutta ö, kyllä, mä voisin veikata, että ne, sieltä saattaa joku yksittäinen joukkue lähteä, mutta sieltä ei, ei kyllä varmaan tuu semmoista, tosiaan, no en Suomessakaan vielä mitään ryntää sitä on, tota, suuntaan ollut, että muut joukkueet sanonut, että no meinkö, me pidetään hauskaa keskenään. Niin... Kyllä se sanottako, että kyllä sieltä jossain vaiheessa sinnekin se leviää. Että... Se on toi KHL, niillä on siellä sen verran sitä hilloa millä mä niin kyllä ne saa sieltä jonkun joukkueen yli puhuttua. Joo, mun mielestä on aika Aika iso koitinkivi tässä näin, että mitä, niin kuin, mitä esimerkiksi, mistä puhutaan tuonnempana, niin mitä esimerkiksi ruotsalaiset ja sitten varsinkin nimenomaan tämä Keski-Eurooppa, missä kanson niin näitä rahakkaita seuroi. Niin mielestä että se iso koitinkivi on se, että mitä ne meinaa tehdä. Jääkö ne odottelemaan tätä? Niin Ruotsi selkeästi on nyt siltä kannalta, että he, ainakaan, he on toistaiseksi ainakin yksi sen kieltämässä lähdön. Niin mikä tarkoittaa, että Ruotsiin ei tule KHL-seuraa, ellei var vartavasten perusteta. Mä en tiedä, tarvitaanko siihenkin jälkeen kun oli hyväksyntä. Mä en tiedä ihan tarkkaan, miten se toimii, eikä hekään varmaan tiedä. <laughs> Mutta niin, niin, niin. Mut joka tapauksessa niin näistä perinteis perinteisistä seuroista niin yksikään ei sinne lähe. Mut, et, se iso koitinkivi on se mestareitten liika. Jos se lähtee kehittymään, niin sit, kun siellä on kuitenkin näissä siis oli Frölunda ja Färjestad ainakin näin isoimmat. Niin kuin tätä Euroopan liigaa puuhanneet porukat silloin aikanaan. En tiedä miten, sieltä nyt kuulunut muutama vuoteen mitään, mutta muistan silloin lukeneen juttuja, että he olivat kovia, että esimerkiksi siis oli, että meidän business on kehittynyt siihen, mihin se voi täällä Ruotsissa kehittyy, että jotain uutta tarvitaan. Sitten taas, jos itse kun ajattelen näin niin niin kuin välihuomiona, niin tähän on jotenkin hankala suhtautua tähän, tähän niin kuin kaikenlaiseen näihin niin laajentumisiin ja muihin niin jotenkin. Että kyllä mä haluaisin nämä kansainvälisiä pelejä. Mä olisin ehkä jos se mestraattelikosysteemin kannalta ihan sen takia. Että mulla se, että, että mulle ei se, mulla ei se mahdu mahdollun ajattelun keskiö oikein millään. Ja tuntuu, että niin kuin näillä se on se on se ajatellaista busnestä, mutta mun mielestä se urheilu on se tärkeimpi juttu siinä. Ja se just nämä tunteet ja kaikki. No, se on toinen juttu se. Mutta nyt voisi oikeastaan. Niin kuin, tai ollaan tässä listattu vähän juttu, että mitä. Niin kuin, Ketkä, ketkä tässä niin voittaa tai mitä tämmöisiä mahdollisuuksia on ja sitten, että mitä, millaisia uhkia tässä pyörii ympärillä, mitä niin meidän käsityskyvillä nyt tähän pystyy listamaan nopeasti. Niin, niin totta kai se ensimmäinen pointti on, että mitä tuossa noin mediassakin väläytelty jo, mikä on, on ihan täysin totta varmasti, niin pelaaja tietenkin hieno juttu, että ei tarvitse lähteä KHL ja pelaamaan Ahaparovskiin. Mm -hmm. vaan, että pääsee, on se aika iso myyntivaltti jokereelle, värvätä niitä kotimaisiin pelaajia, että voidaan asua Suomessa ja pelata Suomessa, mutta pelata kohdallaan kuitenkin, niin tota, Joo, se tulee houkuttelemaan. Se tulee, mutta en mä silti usko siihen ihan kuitenkaan, että mitä alehintaa niitä pelaajia saisi. Joo, ei, ei, ei tietenkään. Että et, et ehkä niinku pienen kotiseutualennuksen hmm. voi saada, mutta tota noin, niin sanotaan, että et jos, jos itse ajattelisi sitä, niin jos vaihtoehdot mutta, mutta Turusta, Helsinkiin tai mutta Haparovskiin niin, tota, no, niin jos Havarovski maksaa mulle tuplapalkan, niin me alan harkittemaan. Mutta jos kuitenkin niin kun saa, saa Helsingistä, saa sanotaan puolitoista sen, mitä saa SM-liigasta, ja Habarovski heittää, tota, no, niin siis sata tuntuu kylkeen, niin sitten on niin vähän just se, että hiina ja hiina, mitä sitä tekisi. Mm. Et kyllä se varmaan aika tapauskohtaisesti on, että tuon, et ei, niin voi, ei sitä voi niin ajatella, että se niin on ihan automaationa. Joo, ei. Et kyllä se nyt... No, siis, pelaajilla mä aina, aina niin sen... Pelaajasuunta on totta kai ymmärtäväisempi, varsinkin niin mitä pienemmissä liikoissa pelataan no. niin, niin, ja mitä niin kuin tälleen näin Euroopassa kun ollaan. Niin rahat on huomattavasti pienempi kuin NHLs, ellei että olisi joku Aleksander Radulov. Mm -hmm. Mutta no, niin, <köhön> Mut jos, niin jos sanotaan, niin kuin, että... Äh, Kylkäs on tosi hyvä esimerkki. Niin kuin, no Savinainen lähtee KHLään tai joku... Matti Kuparinen lähtee KHL. En tietä, että ei ole siellä mitään tähtipelaajia. Mutta tässä on sieltä kaksinkertaisen liksa. Sieltä Eli, niin, niin, pelivuosi on kuitenkin aika rajallinen määrä. Sinun valliheimo oli ehkä loistava esimerkki. Siinä oli niin kuin seuran ja pelaajan symbioosi. että sinne, että sinne, et saa pienen niin niin eläkepotin kerätty kerättyä. Niin. Silloin 2008, kun se oli. En nyt ihan varmaks mene mutta että se oli ihan niinku, Tällaisille pelaajille totta kai se aukeaa mahiksi, ja, ja nimenomaan niinku niillä niitä huippupelivuosia on vähemmän. Tai siis, en, Rahakkaita vuosia. Niin, niin totta kai se pitää ottaa silloin, kun se mahis on. Mm. Sitten taas kun ruvetaan puhumaan niistä miljoonien palkoista, niin silloin mä en aina ihan ymmärrä sitä, että minkä takia pitää saada se maksimi. Mut, tota no, niin, äh, ajatellaan siis suomalaispelaajille varsinkin, niin tuo venäläinen kulttuuri tietty on että se on... Ku, Kieli on helkati hankala. Sitten kun se on vielä sitä kyrillistä kirjaa, mitä se mitä sopitellaan, niin kuudetta akkusettia siihen päälle. Niin, niin Onhan se totta kai ihan eri meininki. Ja sitten varsinkin kun, niin kun kohail pelaaja arkee, mikä mun on niin tarina, mitä mä oon tykännyt kertoakin, niin, niin oli veikkaa sitä Mikkumainen päähaastattelu aikoinaan, joko tota, silloin kun se pelaa Sabarovskissa. Niin hän oli perhe käymässä, niin hän, hän eli niin eri ajassa kuin hänen perheensä että hän istui sen 6-7 8 tuottia, kun muujen mukula ja mukulat nukkunen ei just, hän istui ja läppärin kanssa vessassa katsoa leffoja, ettei herätä niitä. Niin, niin. <tos> <tos ja, mitä me laskettu sitä, että kuinka mona aihevehkyyhykkämpää se haparuski oli? Oliko se sun kanssa? Mä en muista. No, se oli, me katsottiin niin, että tämä Vladivostok, että kun Jokereilla on <tos> Vladivostokissa, niin se alkaa siinä aamujoista. Täällä. Joo, eikö se oli aamulla, jos se oli? Niin, niin. Niin, mä en tiedä, miten ne pelit siellä alkaa paikallista aikaa, mutta. <laughs> Jos on olettaa, että se alkaa siellä illalla, kun sehän oli... Mitäs tuli katsottu, että se Suomessa kello oli lähemmäs kuusi illalla, niin siellä se oli, oltiin puolen yön tuolla puolen, niin tota. Kyllä, se oli ihan <laughs> mielenkiintoista, mutta että siihen, että, just, että tämmöiset arjet pystyt välttämään, sillä kuitenkin puolet kauduston kotipelejä... Mm. Matkustus on tietty rankkaa sit Helsingistä käsin. Joo. Se on totta, mutta sitten taas vastapainona, niin saat olla Suomessa. Ja kyllä se mä uskon, että sit mukavuudesta ollaan valmiit maksamaan, mutta et ei ehkä ihan niin paljon kuin jokerit toivoisi. Mä niin veikkaan, on. että se voi tulla vähän yllätyksenäkin jopa. Mm -hmm. Toivon heidän kannalta, että se ei tule yllätyksenä. Mutta tavallaan siitä tullaan oikeesti, että mikä niinku jokereilla on, niin. Ää, no niin on mahis kasvattaa se koko oma toiminta uudelle tasolle, ja tavallaan, niin kun ajatellaan faneja ja ajatellaan kaikki ihmisen ympärillä, niin tällä yhdellä siirolla niistä tulee, on ne sitten KHL viimisiä vaikka, niin niistä tulee väkisinkin. Ne on seurana tämän maan yksin yksinvaltias. Mm. Ne on ainoa, joka siellä on. Joo. Ja onhan kuitenkin pitää muistaa, että Harry Harkimo on bisnesmies. Ja hän on jokerit vienyt Suomessa nyt niin pitkälle, kuin pystyy tämän maan rajojen sisällä. Ja sitten seuraava askel on se, että lähdetään katsomaan, mitä muualla on. Se on totta. Se on totta. Ja sitten tavallaan niin kuitenkin just tämmöiset harkimon kaltaiset äijät, niin, niin sikäli kun yhtään meidän järjioksy ymmärrän, niin nämä just elää haasteista. Tämä on mm. nimenomaan iso haaste. Ja to, sitä meillä ei täällä ole missään kirjattuna, mutta täytyy sanoa, että Hartwell Arena myynti oli peliliike on se bisnes on ollut tappiollinen, ainoa mikä mielenkiintoinen nyt on tavallaan, että nyt jokerit tarvitsee sitä aika pirusti ulkopuolista rahaa lisää mm. sikäli, että, tuota no, niin, että nyt sillä siis Hart-Vallarinalla on tappiollinen sen takia, kun sillä rahoitettiin jokereita, mutta tuota no, niin, nyt se bisnesmallikin muuttuu. Tässä menee, se on jännä, jännä nähdä, että kaikki liian nopeasti uusiksi, mutta tuota no, niin, nyt niinku, jotenkin harkimostakin tuli sellainen fiilis, kun sitä haastattelua katsoi ja muuta, että vähän niin kuin uutta pilket sijaita. Nyt on mm. to, to niin kuin meno ja meininkiä. Boys are back in town. Joo. Ja tota, hauskaa se että ajatellaan noita pelaajia, niin... Mun nyt, nyt tietyllä lailla jokerit... <tos> tietyllä lailla jokereissa tulee nyt, se, tulee nyt se sama seura, mikä se oli 90-luvun huippuaikoina silloin, että... että, että Jaa, toi pelaaja pärjää HPK. No kyllä se pärjää meillä sitten, mä otetaan se, otetaan, se otetaan toi, mutataan toi. <lipäätä> Nyt niille ei ole kukaan aina, kuka aina kilpavarustelemassa Suomen sisällä. <lipäätä> mutta tavallaan, niin, et, niin kuin sanoit, että ne välttämättä on niin paljon että mukavuudessa, mutta et toisaalta niin, niin kyllä okei, okay, että status kasvaa järjettömästi tästä. No. Siitä ei pääse mihinkään. KHL kun mietitään, niin, niin on tää niillekin aika iso imagovoitto sikäli. Et nyt on Slovakia ja Tsekijöön, niin Euroopan kovistaas mukana. Yep. Et ei alku, mitä, Ruotsi, veitsi Saksa. Joo. No. Ne oikeastaan enää puuttuu. Yep. Sitten sit on tietty, jos mitään, katsotaan niin Norja ja Tanska ja tämmöisiä, niin ne oisit ehkä enemmän vähän tuonempana juttuja. Tää en tiedä, jos siitä mm. Mutta tota, mikä Joskus muistan lukeneeni jonkun KHL-pumon suunnitelmista, että joskus olisi Euroopan liiga, jossa olisi mukana myös hollannit ja belgiat sun muut. No ei muuta kuin Tilburg Trappersille soittelemaan vaan. Että... Mm. Niinpä. En mä sitä itse asiassa pidä ollenkaan mahdottoman, että kun katsoo, että He. se on kuitenkin tullut Kroatiaa ja Italiaa ja tämmöistä näin, niin kyllä mä uskon, että, että jos KHL-visio ah. toteutuu, niin siellä on tosiaan Norjasta ja siellä on Tanskasta ja miksei just Hollannistakin. Mä en tiedä, mikään pelata pelkiä kauheasti lätkää. Kyllä, sielläkin voidaan pelata, mutta Hollannissa itse asiassa on ihan ok tasollakin jopa. Oh. Öö, Englanti olisi semmonen, mitä mä siis ihmettelen, jos siellä ei niinku tämmöistä keskittyneisyyttä tulisi. Sielläkin kuitenkin ihan, no ei kilpailukykyinen liika, mutta kuitenkin liika pyörii. Mutta sekin on vähän semmonen, että siellä on aika aikamoiset. Sen olisi pienemmissä maissa olis just ton, että siellä on ehkä semmoinen just yksi kandidaatti tai semmoinen, että, niinku, että tonne maahan voisi yksi joukkue mennä tyyppisesti. No, Keski-Euroopan kohdat puhutaan sitten vähän lisää tuonnempana, mutta se mikä tässä on kanssa kai hyvä puoli KHLn kannalta, niin ää, ei tarjonnut, niin kuin tavallaan toi Lev Praha, niin sehän on vähän niin kuin missä tuli. Se oli vissiin niin kuin Lev Poprad, joka sitten siirrettiin Prahaa tai tämmöistä näin, että ei niin kuin mitään juuri. Mm. kaavistisiljoukkoja. Nyt sitten niin tulee valmis paketti periaatteessa. Niin, niin. on valmis historia. <tuhat> valmis historia, mutta on kuitenkin, on on taustaa ja on kannattajat valmiina, niin... Sellainen se, selkeä kivijalka. Niin, sitä joukkuetta ei tarvitse rakentaa ihan alusta asti. Ei, eikä sitä, niinku, että et, et siellä on niinku, se kannattamisen perinne mm. on jo, ja puitteet on kunnossa. Niinku, et tavallaan et nyt on niinku, se haaste, että miten saadaan ne puitteet pidettyä mm. ennemminkin, kuin se, et, et, et miten ne saadaan rakennettu. Et ei tämä niinku, että et, et ei todellakaan tule kohdalla fiiniskojotasi. No, aivan. Tai mitä näitä esimerkkejä olisi. Mm. Mutta tota, no, niin, et tyhille katsomoille siellä ei pelata, ja siellä on niinku selkeä, ihan varmasti niinku ensimmäistä kaksi kautta vähintään ihan järjetön innostuskin vielä päällä, nyt varsinkin, kun miten jokerit käyttää tämän, tämän välivuoden ennen KHL, jostain nyt siksi voi kutsua, siinäkin on. Ja. Sitten niinku ajatellaan, yksi mikä tässä näin niinku jännä juttu jokereiden kannalta niin vähän samalla tavalla kuin digi-tv digi tuli Eurooppaan, niin tota, Suomihan oli tavallaan koko muun Euroopan koekka, niin muualla muu oli pirusti pitemmät siirtymäajat. Kuulin tästä vuosia myöhemmin ja olin hieman ärtynyt, kun tajusin, että meil, meillä koetettiin tämä homma, mikä ei silloin ihan vielä pelittänyt. Mutta tavallaan niin kuin jokerit on tätä samaa nyt koko Länsi-Euroopan Länsi, Länsi kiekkoilulle. No. Ja jos ajatellaan nyt niin kuitenkin Slovakia ja Tsekki, niin, niin se on kuitenkin niin, kuin, niin iso entinen kommunistivaltio. Ja tota, no, niin kuitenkin lähempänä, siis huomattavasti lähempänä Itää kuin Länttä, niin kulttuurillisesti ainakin mun käsitykseni mukaan. Niin, niin, se, ei ole niin kuin, se ei ollut niin yllättävää, että sinne suuntaan meni, mutta nyt niin ensimmäistä kertaa... Niin kuin... Oikeasti länsimainen. Ja, niin, nimenomaan. Et, nyt on niin oikeasti ovet auki Eurooppaan meidänkin. Minulla on niin ensimmäistä kertaa sellainen fiilis, että tämä oli niin oikeasti iso juttu. Ja nyt niin kaikki nämä jengit, mikä pohti sitä, niin jokerit on tavallaan nyt se koikka, niin mitään, ne katsoo, että et, miten se pärjää. Et, se on aikamoinen, aikamoinen ase, mihin lähtee. Joo. Se voi olla, tuota, et, päästä mietitä, että päästä mietitään, että mikä se, se oli, joka ensimmäisenä uskaus lähteä ja muut tuli perässä, vai sitten mietitään, että onneksi nuo meni, että meidän tarvinnut sinne tuohon. Niin, niin, nimenomaan. Et, et, et, se, se, on niinku, No, tämän, jos ajatellaan liike-elämällisesti, niin sehän liike, liike niin on riski, mm. mikä otetaan, niin nyt vaan katsotaan, kuinka hallittu se on, mutta varmasti moni oppii jokeritten virheistä, mitä väistämättä tulee. Yeah. Mutta tota, sitten jos ajatellaan tätä SM-liigaa, niin totta kai se on semmoinen, mitä, mitä, ne, mitä sm liiga tästä voittaa, jos nopeasti ajattelee, niin ei voita yhtään mitään, mutta sitten kun sitä miettii, niin, niin yksi joukkue on pois mitä tehdään, niin nyt on iso mahis uudistaa sitä omaa toimintaa, joka on siis... siis mä, mä elän suomikiekkoilusta, se on se mun, mun juttu, mun, mun juttu on ollut aina, SM liiga, kun sitä pystyy seuraamaan, nyt varsinkin kun jo TV-diilejä kunnos, niin, tota, <köhö> niin, niin kyllä se kuva on vähän näivettynyt tietyllä lailla ollut niin nyt, nyt on väkisinkin niin mahdollisuus ottaa uutta väriä uutta siihen, uutta siihen ni niin Mitä sun mielestä nyt pitäisi tehdä? No tosiaan, että kun yksi joukko lähtee pois, niin... Tietysti jos oikein niin radikaaleiksi alettaisi, niin siitä voisi muutenkin pienentää liikan joukkojen määrän. Mä en usko, että tähän ryhdytään kuitenkaan. Niin. Mä veikkaan, että todennäköisemmin tulee käymään niin, että mestiksen mestarit nostetaan ylös kauden päätteeksi. Joo, siis tähän olisi, jos tavallaan niin pystyisi, tota, nyt kun yksi osakas lähtee, niin tavallaan niin pystyisi sitten, niin kuin, ää, nyt sit, sit, sit varsinkin kun mestiskin supistuu, niin semmoinen niin siirtymäajalla, ehkä, ehkä just semmoinen 12-10 malli, 22 seuraa, mitä lähdettiin kehittämään. tosiaan niin nämä kaksi huippusarjaa menisi yhden, yhden kattojärjestön alle. Mm. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin siitä, että mestis, jos mestis yhtiö, ettäis, tai muodostaisi osakeyhtiön, niin alkaisi kehittää it, itsenäisesti tätä hommaa. Ja tavallaan niin nämä kaksi, kaksi liikaa toimisi niin käsikädessä mm. periaatteella. Niin, niin, nyt jos koskaan se olisi tavallaan mahis tehdä vähän jotain radikaalimpaa saman tien. Ja siirty, siirtymäajoilla tietenkin. Mutta tota, et vähintäänkin niinku se karsintasarjasysteemi ja sitten ehkä niinku kahden liikan kattava osakkuusjärjestelmä. Tai jotain vastaavaa. Kuitenkin, niinku että se, et se, et jos kerta täällä ei pystytä bisnestä tekemään, niin tehdään sitten surheilua. Niinpä. Niin. Mutta tota, mut, mut sitten kun. <laughs> niin, kuin niin mä tänään olen mitä, mitä luulet, että lopulta tehdään, niin valitettavasti vähän samalla kannalla, että mä en vaan pelkää, että se on vaan kabinettipäätös, että no sportti tulee. Mm. <laughs> että sehän jup, niin kuin se valmein organisaatio on. Juuri päätä, että sportti tulee. Meitä, että en, en ihmettelisi vaikka näinkin kävisi Niin no, se olisi jotenkin niin sm tyylistä. Mm -hmm. Kaikkeen paskin idea oli se, että et, et, et, et, et, et, et mitä jos perustettaisiin vain uusi seura? Minne? Mi, mi, mi, miksi? Herre Jumala, kun siellä, siellä on niin kuin yksi liikakypsä seura ja kaksi, kaksi niin kuin siinä kintaa, niin. Mm. Niin, niin annetaan niille herranjumalan mahiskunnoista odottanut. Mielestä, siis, ää, kabinettipäätökset ei ole koskaan hyvästä, mutta jos joku sinne pitää ottaa sellaisen... Niin se, siis Vaasan Sport on yksinkertaisesti seuraajakaan ansaitsee sm paikan. paikan. Ja on samassa semmoista jengiä, että kyllä se tappelee, sit, jos nimenomaan tulee vielä porkkanaa siihen päälle. Niin mm. Kyllä mä, mä uskon, että sport Sportti sinne lopulta päätyy 14 joukujen, jatketaan. Sen takia mä en usko siihen supistusmalliin, koska, tota, no, niin koska mestissä se supistuu, niin tavallaan se, se menisi siinä samantia. saman tien. Mm. Niin, niin. takia, mutta tota, no, niin. soisin näkeväni, että nyt tehtäisi jotain isompaa, mutta et, en, en, en siihen usko. Mut. Perustetaan uusi seura, eli myydään Koreaan liikapaikka. Siinä. <tos> Siis älä viitti Se oli niin kamala ajatus kyllä, ja tuli, tuli oksenusta suuhun, kun tekstiviestinä mulle lähetit silloin yksi herran jumala. Se on se sen itse tajus, että tosiaan tässä on tämmöinen mahdollisuus. <laughs> Joo. No, yleisön kannalta tietysti kun niin on totta kai hienompaa, että on mahdollisuus vasta edes, niin, niin ei muuta, kun matkustaa Helsinkiin ja niin näkee vaikka KHL-pelin. Mm -hmm. Niin Kyllä mä aion siihen maikseen tarttua. Se sitten... on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu sinänsä, että, että kova tasoista peliä se on ainakin markkinoidaan parempana. Että, että pitäisi käydä omisilmiin ihmettelemästä tarkemminkin. Että maailman toiseksi kovin liiga. Kyllähän sitä myydään. Niin. Mä en oo sitten taas niin kun aina ihan varma, että onko se lopulta sitä. Niin. Ja... Riippuu mittarista, rahalta taatusti on, mutta tota, kuitenkin. Niin jos ajatellaan tämmöisiä juhkokuviin, mitä tässä pyörii päällä, niin totta kai toi, mist, oliko se Juha Lindotti siihen kantaa, ja me tarvittiin puhelimessa silloin kanssa puhusta, kun tästä no. tätä makusteltiin, että mitäs jokerette junioreille käy, niin totta kai se on siis. Ää, toki niinku kilpailullisesti se on hyvä juttu, että ne on niinku entistä kovempi sarka päästä eteenpäin oma seuran että jos sä jokereita edustaa, niin Töitä pitää tehdä jo junnuissa. Se on totta kai niin antaa hyvän porkkanaankin. Tota, se on jännä nähdä, että mitä se tarkoittaa. Että Helsingin seurulta varmasti junioritoiminta, niin me veikkaan, että IFK on aikamoinen työ, saa pidettyä omaansa kasassa. Tosiaan, vuosin veikataan, että Kiekko muistuttaa entistä enemmän farmiseuraa tulevina vuosina. Miten se voi enää enempää muistuttaa? Kyllä se varmasti menee vielä siitä eteenpäin. Mene menee, mutta selkeästi niin se on se mun mielestä pahin ongelma, että väliportaat, ajunnoin SM Liiga ja KHL väliltä puuttuu, kun ne tuntuu väliltä puuttuvan niin kuin SM Liiga SM väliltä, Et ei oikeastaan sinne... Mä ymmärrän kyllä se mestisseurankin että ne haluaa pitää se itsenäisyytensä ja silti kuitenkin, että Puhdas farmitoiminta, se on jotenkin se on halventavaa mm. jotenkin. Jotenkin että siinä ei, siinä ei pyritä mihinkään sillä... Siellä... Niin urheilullisesti, ei. Ei, että se, siellä pelataan vain siksi, että tota, miellytetään isompaa organisaatiota. Niin, ja sitten ni, pelaajia on se, on se 600 kaudessa siellä pyörii. Sen pitää, sun pitää niinku oikeasti, oikeasti katsoa siinä, tota, no, niin, katsot kokonpanolista, että ketä meillä tänään on. Mm. Kuka sä olet? No, Tämä Aset... parempi kuin se toissa viikon joukkue. <laughs> nimenomaan, nimenomaan, että ei se ole enää toissa kauden, vaan toissa viikon joukkue. Se, on, se siinä on se, se pyöröovisysteemi, niin se on totta kai raivostuttava. Voi vaan kuvitella, mitä se on valmentajille ja muuta. Mutta, mutta tota, se on kyllä iso kysymys. Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että, että, että ää, totta kai jos ajattelisin, mitä jokereita jo kasaisin, niin, tota, no, niin kyllä se on se nuoria nuori ja, ja miksei kokeneempiakin pelaajia, niin kyllä mä hankkisin semmoisen, niin ei nyt välttämättä puoltatoista joukkueet, mutta kuitenkin niin reilun rosterin ja sitten yhteistyödiilejä. No IFK ei siihen varmaan suostu, mutta onkin jollain Saipalta ja HPK on varaa sanoa ei. Ne. Niin, niin kyllä mä ottaisin sieltä niitä pelaajia sinne sit pyörimään. Se, niin se, se on järkevillä diileillä tietysti, ne. mutta vuokrasopimuksia sitten tai tämmöisiä. Ja tosiaan sitten semmoiset nimenomaan järkevät diilit, että ne vuokrasopimukset, kun ne sovitaan, että tämä on teillä, tämä pelaaja, sen, vaikka, että kaksi kuukautta, niin sitten se on sen kaksi kuukautta, että se niinku kunnioitetaan sopimusta molemmin puolin, että sieltä ei lähdetä pelaajat. Jos se pelaa hyvin, niin sitten se pelaa sen sopimuksen loppuun silti siellä joukkueessa. Joo, totta kai sitten niin näissä, näissä on tehty aina, se jos tulee loukkaantumisiin, niin mm. se on tietysti aina... Aina se kysymys, mutta sitten taas, että pitää, pelisäännöt pitää olla selvät. Mm. Kyllä, se on, niinku, on jo etu, että tässä meni ne saa niiltä pelaajilta pelipaikkoja. Mm. Samalta tavalla kuin KHL, niin, niin kyllä, kyl se äh, mieluummin ne varmasti levi Prahaakin, niin pisti Mihal Pirnerin tepsiin ku istumaan katsomassa. Mm. Tai, tai, tai, tai, tai toi, toi, toi, mikä tämä nyt on, oliko se Lug Lugano, missä toi. Vai vuosi. Mä mennään se koosin. Lukano vaidaan vuosi, missä toi Nummelini pelasi. Lukano. Niin, niin pisti sen turus käymään. Tosin ollut, saanut, saanut pysy mutta. Mm. Tämä on saanut pysyä pitempäänkin. Samojanhan toi muistaakseni Dynamo riikalla ja jokipojilla oli yhteistyötä. Että sieltä tuli nuoria, nuoria poikia Jokipolla mutta, mutta se toimii ihan silleen, koska siis, ää, mitä... Latvia liikaa ja mitä siinä on nyt vaihtoehtoja, niin siihen oikeasti mesti on huomattava parannus, mitä vaihtoehtoja junnoilla on pelata. Niin, niin siinä on silti ihan on käppi, mutta nyt se niin vähän tasottuu. Mm. Tietysti sen join joen suhun niitä pelaajia. Tota no, niin ei se ihan niin, että järkevämpää olisi joillain seuralla esimerkiksi Saipan kanssa pistää deiliä pystyyn. Niin, niin tietysti. Vähän Mut tota, ö, uskon, että sitä tullaan käyttämään, mutta mut SM Liigan kannalta niin, niin mä pelkään semmoista, että se ryöstökalastus jatkuu entistä vaan vahvempana, kun on yksi käsi lisää ottamassa. Mut se, ja se haluaa vielä enemmän suomalaisia, mutta se vaan keskittyy vähän. Mm. Sitten se menee sinne Helsinkiin entistä enemmän. Öö, no, se on, sille ei vaan voi mitään. Se on valitettava tosiasia ja SM Liigan -liiga, niin ei, ei vaan paukut riitä tässä kilpailussa parhaallisesti ja muutenkaan. Ja mitä sitä SMN-tason putoamisesta on puhuttu, niin, niin totta se valitettavasti on, ei sitä mihinkään pääse. Mm. Mutta tota, ei, ei se, si siis se mikä siinä keskustelussa vaan niitä ärystää, ei se mun mielestä tarkoita sitä, että se on huonoa. Et kyllä mä oikein mielelläni katon SMNKa edelleen, siellä on edelleen joku järki siinä pelissä. Mm. Mestiksen huonommat pelit on vähän sitä jo, että siellä rupeat, mutta on enemmän tahtoa kuin taitoa järkeä ja mitä kaikkea. Mm. To, tota, no, niin, en mä tiiä, mulla on vähän semmoinen kuva, että vaan vahvistaa sitä ikävää mielikuvaa, että tässä on vaan semmoinen kakkosluokasarja. Mm. Mitä mieltä saat siitä? No väistämättä. Siinä tulee tämmöinen miele, että, että kun joukkue menee mieluummin vieraamaan sarjaan pelaamaan enemmän kuin pelaa kotimaan sarjassa, niin kyllä siitä tämmöinen mielikuva tulee. Ja kyllä nyt kuitenkin täällä, nyt tässä viime kaudulla näitä eri lupakoita, mitkä ei varmastikaan tehnyt hyvää SM-liigaa, niin imagolle lajia seuraamattomien silmissäkin. Että kuoli näitä kuinka monta rähdystä ja vääränlaista aku klubi botanetti niin sen liigan liigan kuvaan aika laakso suunnassa tällä hetkellä. Joo ja sen sen takia onkin nimenomaan niin kuin, olisi tärkeää, että nyt tarttuusta sauma ja niin kuin piristää tätä liikaa. Mm. Piristää niin että se urheilu takas keskiö. Et, et, sm mulla on semmoinen ihan ei liity tähän välttämättä niinkään suoraisesti. Tää on mun mielestä niin oire siitä. Mut, et, paha pelkää, että SM-liigan on pöhöttynyt omasta erinomaisuudestaan vuosien varrella, koska siis Lätkä on, on Suomen ykköslaji. Mutta kuinka kauan? Niin. Selviesti, että on... kehitys niin, kehitys Kehityskehittää. Siinä on jäänyt silleen, että kun on saavutettu se ykköspaikka, niin sitten on nostettu jalat pöydälle ja luokastu, että no niin, tässä mitä. Joo, että tota, et tavallaan niinku, et se... Sitten kun Suomessa niin tämä urheilukulttuuri on semmoista, että mennään niin sen menestyvän kelkkaan, niin se on ja kaikillekin aikamoinen paine, että saa pidettyä niin tämä näin. Nyt jännä nähdä, miten toi KHL vaikuttaa, että jos jokerit siellä pärjää. Se on mielenkiintoinen nähdä, että miten niin ajatellaan kansallisesti, että jokerit koska koskaan semmoinen joukkue, minkä taakse niin kun ryhdytään. Minun on jotenkin vaikea nähdä sitä. Mm. Ainakin niin kuin, niin kuin nyt jo hengissä olevat, tai <lopit> ne sukupolvet, jotka nyt niin kuin ymmärtää jotain asioiden päälle. Ehkä niin kuin tuleville sukupolville se voi olla asia erikseen. Mm. Mutta tota, no, niin, kyllä minun on ainakin hankala nähdä, että esimerkiksi nyt näin turkulaisena, että niin täältä kauhean moni hyppää Jokeritten Bandwagonia, niin mä veikkaan, että ne, ne täällä päin tilaa Viableita, katsovat, katso, että no niin, ei mitään mulla on 50 Pietari SK alle. Go SK Voisi jo, koska Lätkä tosiaan Suomessa suurin laji, ää, jokerit suurin seura, niin se kans... ei, joskaan ei menestyneen, mutta niin Suurin siis organisaationa, siis nimenomaan. Ja, kuiten... ja ammattimaisin kuitenkin lopulta, vaikka sitä myöntää, niin pakkos osana. väittää, että Suomessa ei mitään muuta urheiluseuraa rakasteta tai vihata yhtä paljon kuin jokereita. Ei, ei siis... ei no, jos Jostain saipasta, kun kysyy, että no miten mieltä, no se, on, se nyt on vähän... Ai, se, on, se on korkein on sympaattinen. Niin, sympaattinen pieni se, mutta jokerit on isoja, siitä on jokaisella Joo. jotakin Siis se on, se on oikeastaan, niin aino mikä mun mielestä pääsee lähelle, niin on HJK-jalkapallos. Se on niin, niin yksi kantaa se kaikki, minkä kaikki haluaa voittaa. Mä veikkaan, että jokerit on aika lailla sama. kuitenkin. Sitten taas IFK kanssa vähän, se on se Helsinki juttu kuitenkin siitä. Mutta jokerit on kuitenkin ollut se, mikä on ollut voittava joukkue. IFK on aina niitä omia mykkäkoulun vuosia, kun ei no. oikein, ne eivät ei mitään ole. Mutta tota, mut, mut, se, on, just, se on, siinä on iso haaste, että miten siitä saadaan koko Suomen juttu. Pitäisikö harkin varvata Juha junno mm -hmm. <laughs> Sillä on jotain kokemus tästä näin. <laughs> Tosi vähän väh väh vähemmän vihamieliselle yleisölle myydessä juttu <laughs> kuitenkin, niin sitten toi, mitä sä luet ton media suuntaan, että et, okei okay, nyt niin SM Liigaa panostetaan, uusi TV-diili, kaikki, näkyvyys ihan eri luokkaa, ainakin teorias. okei okay, edelleen maksukortin takaa, mutta nyt on niin kuin kaikki vissiin taas, taas helpommin ja luotettavammin tulos, kun sanomatuuttaa ne pihalle ja nelosalta tulee kaikki, niin, niin tota... Tavallaan niin kuin siihen saumaa aika paha niitti periaatteessa, mm. jokerit ja pääkaupunkiseutu on kuitenkin se, mä, jokerit ja kärpät mä veikkaan, että kuitenkin on ne levinneimmät seurat niin kuin kannatuksen suhteen vielä nykyäänkin. Mm. On kyllä. kyllä. se varmasti, tämä jokereiden ensimmäinen kausi, niin se tulee kyllä samaa otsikoita. Että kyllä siinä peli kanssa saipa ottelun tulos ja aika pienellä printillä sinne, lehden sivulle. Mm. Verrattuna sitten siihen, kun jokerit kirjoittaa vaikka jotain barysastanaan vastaan. Mutta kyllä mä täytyy se sanoa, että et, et, siis SM Liiga-seurojen niin liiga etenkin, niin se itkemisen ja kaikki tämmöisen kateellisen se, se paskan, mm. se pitää loppua heti. Ja nyt, nyt, niin nyt tämä on, on myös aasta SM Liiga-seuroille. Mm. Miten pidetään se oma piha siistinä ja mielellään rakennetaan sinne vielä pari leikkimökkiä ja muuta, että viihtyy vähän muutkin? Pari, pari lintulautaa sinne ja muuta, miltä sit saadaan vähän nätimmän näköinen. Niin, niin, tota, siis, se ei saa mennä mihinkä kateliseen kyräilyyn. Mä pelkään, että se menee siihen, koska tää valittavasti voittaa Suomen ainoa ammattilassarja, niin kyllä aika paljon puhastelijoita ja autokaoppijoita vielä riittää. No, ja siinä voi helposti käydä samaa tavaa, mitä kävi, kun jääkiekko nousi Suomen ykköslajiksi, niin hän muut lajit rupesi että kun jääkiekko vie juniorit ja... Si... Joo, joo, joo. Siis... Niin sama Kyllä, kyllä to, siis naulan kantaan sanoisin Kuoma mm. <laughs> mutta siis, tota, just näin, siis mä, mä, eniten mua sieppaa aina, kun mä luen näitä Artobrykkareitten tai ketä oh. näitä nyt on, on mm. näitä kirjoituksia, että et jääkiekko on se kaiken paha alku juuri. no voi helvetti, hoida, it, hoida omat hommassa paremmin ja tuu sit kukkoilemaan, mm. ihan oikeasti, siis, et, et jos sun omalla vuotaa rahaa ja verta ja paskaa joka suuntaan, niin ei se ole jääkiekko-vika. Se on, se, yhtiä, että on niin. siis se on hauskaa sinänsä, että Suomessa, Suomessa on niin yleisurheilu, tämä vielä, niin yleisurheilu kuitenkin on aika vankat perinteet. Miten ihmeessä ne perinteet on onnistuttu kusemaan näin täydellisesti viimeisen 50 vuoden aikana. Ja se on yhtiä, että muiden lajien piireissä, niin siellä tuntuu, olevan totano, niin, voisin, että sanottu, muodikasta olla jotenkin katkera syyttää jääkiekkoa. niiden pitäisi hoitaa se omat, omat hommansa vaan paremmin, että tulisi ennemminkin vaan kysymään vaikuttaa, että miten te olette saaneet ton aikaa, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Niin, tai jos sitten vastakkaisettelu on, niin sitten nimenomaan niin kuin analysoida itse, että mitä ne tekee ja mitä me voitaisiin tehdä, mitä ne ei tee. Hmm. Ja tällä tavalla, että jos se, jos se on niin ylpeydellä, niin kova pala, niin siis... Mä... No mä en käyttänyt, soveltanut tätä vertausta politiikkaa, mutta se totta kai sopii urheilun paljon paremmin kuin sieltä se on peräsinkin. Niin ajatellaan jalkapalloa, niin kuin kansainvälistä jalkapalloa vuosikymmenien aikana. Niin siellä oli monta kertaa, oli semmoinen, että oli joku pelitapa, pelityyli, mikä oli hetken aikaa voittamaton. Sitten tuli se seuraava, joka, joka pelasi sitä peliä paremmin ja keksi uuden tapa, millä voittaa se tapa. Sitten piti keksi uusi tapa, millä voittaa se tapa ja niin edespäin. Nyt ollaan siinä tilanteessa jalkapallussakin, että kaikki miettii, miten me voidaan tuo Espanja voittaa. Mm. Odotan mielenkiinnolla, mikä seuraava tapa on. Mutta ihan samalla tavalla niin, niin jääkiekollakin on taatusti, on, semmoset, on omat vakiintuneet tapansa, mitä ne tekee, miten sitä laji myydään, miten sitä markkinoidaan. Niin mun mielestä niin kun nyt sitä pitäisi alkaa pohtimaan, että miten, mitä me voidaan tehdä paremmin. Ja samaan, mietin, samaan SM Liikan seurojen pitää miettiä, että okei, jokerit menee KHL, se on isompi se niin mitä me voidaan tehdä paremmin? Mitä, mikä, mikä voi olla se meidän juttu? Niin, millä se saadaan korvattua, se että jokerit lähtee. Niin, niin, mitä me voidaan tehdä paremmin? Meillä ei ole parhaita pelaajia. Mitä me voidaan tehdä paremmin? Niin tota, se, on se, se on se suuri juttu. Mutta kun mennään tuohon jokereihin, totta kai palataan sikäli hienolta sivuraitelta, olen ylpeä tästä, niin... niin Muumesta sivuratelista on podcastin parhaouta. Hyvät sivuratelat osa yksi. Häh? Joo siis jos siis ne on no on tämä homma ytimessä mm. <laughs> mun, mun mielestä. Sitten, jos ne se on lähte käynti todeo. Niini niiman on niimanomaa. Ja mun mäsni kun ei ja siis voin meidän mitä kolmelle kuulijalle, <laughs> voin voin tässä sanoa että tataan no, on niin että, ei ei yhtäkään noista sitä äske Puuttinen ei varmasti kaulu me muistelis tallalla mut lähti. <laughs> ei siinä mitä jokerista niin tottakai toi Suuri huolenaihe, niin on sikäli, että fanien kannalta ja kannalta on muuttaneet perinteiskistakumppanit, johon mä listasin nyt IFK-kärpäät. No, en mä tiedä, miten se Helsingin päässä on, Turun päässä että esimerkiksi niin Tepsijokerit on edelleen juttu. Mm -hmm. niin, kyllä se varmaan niin kun, ei, se, ei se ihan niin päällimmäisenä ole, mutta tota, kuitenkin niin perinteisiä taistelupareja. Kyllä se edelleen otteluohjelmassa, niin se EPS siellä erottuu, ainakin meikäläisen silmissä. Että. Niin, se ihan tavallinen tiistaa ole, varsinkin jos tepsiseltä tulee vahva joukkue. Mm. <laughs> niin. Silloin kun se tepsi on ollut, mitä se nyt on ollut, niin se on eri juttu tietysti. Mutta... Niin. Kyllä se siitäkin huolimatta, että teillä ei ole kauhean hyvin mennyt, niin tota, kyse edelleen siellä otteluohjelmassa silmään osu, että ai, tepsi niin vaan tepsiä vastaa peli tuolla. Kyllä se tulee katsottua tarkemmin se tulos. Ja... Mm. miten siellä on pelattu. Kyllä, mutta nyt sitten niin, tässä on se iso alkuhaaste, tai se alku, alkuhan on helppo, että nyt on aika pehmeä lasku, että on varmasti on kiinnostusta mm. alkuun, mutta mitä sitten sen alkuinnostuksen jälkeen, niin olisi ideaali tavallaan, että jokerelle muodostuisi joku taistelupari heti kärkeen. Siinä on ihan hyvä potentiaali, ajatellaan niin mitä me puhuttiin, heitettiin vitsiä että Allegro Derby, eli <tämmö> <tano>, just <tämmö> Pietari tosi kanssa tosiaan vaan sattuu tulemaan Euroopan rikkain seura, niin se voi olla vähän haasteellinen. Joku, niin, joku Rian Dynamo siinä on lähellä. Niin, joku suhtko seura ja mieluiten mahdollisimman läheltä, että ei lähdetä sieltä varivostokista ja Amurista hakemaan sitä sivuilta, niin, niin, kun kui... menet bussilla, niin tota... Siinä kuitenkin sitten, että siellä pitäisi tavallaan siihen heti eka-kauden, siellä pitäisi tulla muutamia semmoisia, tosi tiukkoja pelejä. Niin Mieluummin just, että samoin seura vastaan tulee just niin yhden maalin matseja jatkoaikapelejä tollasi, mitkä menee tiukille ehkä käy vähän kuumanakin. ne pele. Niin, niin, oikeastaan tämän voidaan tiivistää siis siihen, että se tuote alkaa myydä itse itseään. se ei tarvitse enää tuputtaa. Joo, se on niin Et... en, en finaaleista kun se, Nehän näytettiin valtakunnan sepäkanavalle Jenkeissä. Niin mietin, millaista mainosta ne finaalit oli lajille. Semmoinen, joka ei jääketkoa seuraa, kun se kääntää ensimmäisen finaalin aikana kanavalle. Ja että katonpa tuon, mikä tämä on tämä talk show-visääntä Leto, niin tota, tai mikä se nyt onkaan, niin kuitenkin siellä laittuu Leno. On... Leno. Leno, no oh, vittu, sama paska. <laughs> niin tota... <laughs> J. Leno, niin siellä tota, se, jos ei ole kattonut lätkäänsä, se näkee sellaisen pelin ensin, niin kuin nyt, mitä se alkaa tuijottaa siinä, niin eihän sen parempaa mainosta ole. Ei, ei, ja tässä olisi niinku ihan, no, KHL menee Suomessa via playin taakse. Mm. Mutta tavallaan niinku, nyt on hyvä sikäli niinku, kiekko ihmisille, niin se nääri tulee siinä samassa kythykauppana. Siinä on aika hyvä sauma jokereilla, nimenomaan mm. Semmoisia ehkä niinku, nukkuvia, jotka ei niin välitä KHLstä, KHL ne ehkä herättää. Mutta mut toi on nimenomaan se, se juttu, että kyllä se tuote alkaa myymään, jos se on hyvä, mutta se pitää saada nopeasti siihen. Se se, se suuri haaste no. että et, Mä en tiedä sitten, että onko se niinku, uh, Miten se, kuin syvällä se jo kerikannattamisen perinne on, en mä sitä, sitä kyseenalaista, etteikö sitä olisi. Mutta kun tietää suomalaisista jotakin, ja sitten kun se, tässä on nähnyt nämä nousut, tai on mitä esimerkiksi Turun palloseuraa elänyt, on niin hyvinkin läheltä. Ja nimenomaan yleisömäärien kautta se heijastuu aika nätisti. Että silloin kyllä, kun pärjätään, niin kyllä se niin kun, silloin satunnaiskatsojat tulee paikalle. Mm. Kyllä ne, ne, ketä siellä on aina, ne on aina. Mutta satunnaiskatsojat on se juttu. Varsinkin Helsingin kokossakin kaupungissa, missä sitä vihde riittää edelleen, sitä ottajaa ihan riittävästi. Ja sitten siellä on vielä se haaste kuitenkin, että kyllä se IFK on vielä kuitenkin. Ja. Jos ne olisi yksin Helsingissä, niin se on erikseen. Mutta kun siinä on kuitenkin, siinä on IFK ja plussille vielä niitä kannattamisen kulttuuri, Ne plussilta on myös aika iso haaste. Mutta tota, mut, mut se, se niin kun, se, sitä, että jos, jos, jos alkaako se laantumaan Joo. siinä, et, jos, si jos jokerit ei voita. Jo. Tos, muistaakseni se oli jatkoajan missä joku totesi hyvin, että oikeanpanin tunnistaa tappio hetkellä, että mestaruuttahan jokaisen on helppo juhli, mutta vitutus on ainoa aito. <tos> Pitää paikkaansa. Sitten mikä tuossa seuraa Imakon kannalta, niin se on aika, aika jännä juttu kuitenkin nyt, että et, et se oli niin kun, Suomessa se olisi isokalas ja pienes lammes. Nyt se on pieni kala valtameres. Joo kun se lähtee. Jokerithan on siis ihan liliputti budjetiltaan. No ei ihan liliputti, mutta että kuitenkin niin kuin, alempaa keskitasoa vähintään. Ja se on ollut semmoinen niin kuin, voittava joukku, ei koko kuitenkin ollut. Vaikka jokerit on mestarot voittanut tässä näin, kuitenkin niin kuin, se on aina runkosarjassa pärjännyt suht hyvin. Ja iso nimi, että äh, aina on taattu huomio, minne meneekin. Joo, joo, nimenomaan. Se on se, se on se, että... Äh, siis se oli hauskaa, toi, onko se Petri Seppä, onko se ilta missä se on? Kuitenkin paljon KHL viittaa. Twitterissä, niin se heitti, heitti hienosti, että siellä oli, mä en muista missä päin Venäjä, ne oli alettu, alettu just pohtimaan, että et, et, et kiinnostaako se jokerit täällä sen enempää kuin Barisastana. Se pitää kääntää myös noinkin päin. Et, et, eh. Ei se jokerit sinne niin kuin minä, se, se, on, se on kuriositeetti niille ehkä alkuun, mutta tuota niin, kyllä se niin iso haaste. haaste no, tuota, kan, niin, Koska kannattaa, että se voi olla yksi sama, että onko Vastassa Jokerit vai ei? Niin, niin siis mä olen tämmöinen pikkuhiren paska, minkä ne melkein vallotti 44. Niin... Mm. Tässä näin, no en mä sotahistoriaa tunne, anteeksi, jos loukkaat jotain. Että... <laughs> Kyllä se meni hankkiin. Suunnilleen. Mutta totta kai se organisaation puolesta, mikä Jokerissa on kuitenkin ammattimaisin organisaatio ollut, etenkin nyt kun Kekäläinen oli ruorissa, niin totta kai se markkinointi on se iso juttu. Mutta se urheilullinen osaaminen, nyt jokereilla on kuulema on shortlistina, on kaksi nimeä urheilutoimenjohtajalle tai urheilujohtajan pestille, joka tulee olemaan jokereiden iso sainaus tähän näin. Et mm. Nyt täytyy löytyä todella piinkova ammattilainen siihen hommaan. Se urheilun osaaminen ei saa jäädä yhtään, yhtään paitsi joo, ja muutakin scouttausvälineitä täytyy pystyä käyttämään kuin tekstiteeveet. Niin. Niinpä. Sitten on se mielenkiintoinen, että miten se organisaatio suojelut on häikäilemättömämpään ammattilaisliigaa. Just tämä, että kun siis siellä... Niin kun, tää, Käsitella katsoa mitä niinku KHL tapahtuu, niin se on tosi kylmää. Se on todella kylmää bisnestä. Niin, niin se, on, se, se on se iso. En mä tiedä, onko se uhka, mutta tämä on niinku se mikä, mikä harkimonkin pitää tajuta, että et, et, nyt te niinku kaikki puuhastelijat pois. Sihteereistä alkaa suunnilleen, kaikki pois. Kaikki kuollupaino helvettiä niinku uutta, uutta verestä voimaa tilalle, ammattilaisia, ammattiihmisiä, joka osa-alueelle. Ja sinne junioreihin saakka, mun mielestä sinnekin pitää panostaa, että se panostuksen lonkerot pitää ulottua paljon syvemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Joo, se pitää tosiaan perustuksista lähtien laittaa uusiksi, kukkakartoittaa. Ja, uusit... niin, niin. ja ihan, ihan just sen takia, että koska jokerit ei tule pärjäämään sillä rahalla Jep. enää, enää ei voi yrittää ostaa sitä mestaruutta. Ne päivät on mennyt. nyt se pitää hommata osaamiselle. Sitten tosiaan se yksi uhkakuva, mikä jokereiden kannalta on, mikä mä, mitä mä oon miettinyt sit jokaisen sm näissä seuran kohdalla. Ihan sen takia, koska tä, tämmöinen siis ammattilais, niin kun, ammattilaisliiga niin kohoaa joka toimii sen bisneksen ehdoilla, niin semmoisia ei Euroopassa ole ennen nähty oikeastaan. Niin, niin mun väkisin mun tulevan mieleen nämä VHA, ABA, nämä niin kun, koripalloja jääkiekkoliikat, mitkä kilpailisi ja niiden kilpaili NBA ja NHL sitten oli nämä NFLn kilpailevat liikat niin uh, Jenkkifutiksen puolella kaikki ne kuoli pois, kun ne kaatui ei ollut, ei ollut seuraja enää, niin se tämä KHLn tavallaan niin suurde hulluus, ne visiot niin pikkasen nostaa mulle sitä pelkoa että mitä näin seurailla käy, jos se liika kaatuu varsinkin ei-venäläisille Joo, siinä jäädään helposti tyhjän päälle noissa tilanteissa Siinä sitten joutuu... Voiko jokerit palata, jos käy huonosti? Se on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys. Niin, kyllä, mä, kyllä mä uskon, että jokerit voi palata, mikäli, mikäli käy niin, että KHL menee nuria, ja... sitten kuitenkin, kun on kyseessä helsinkiläinen pääkaupunkiseudun joukkue, niin mä uskon kyllä, että se otetaan taas SMRikaan takaisin koska vähintäänkin tai saa aloittaa uudestaan yhdistyksenä kolmostivarist mutta tataan niin huipputaso seurana niin se olisi kiinnostava että pelattaisi Harpallararenalle No viinin tille selvä selvä sikäli itse en uskalla naureskella. niin niin En tiedä, siis se on jotenkin siellä on kuitenkin jo harppalla areenallakin vaihtopenkillä enemmän istumapaikkaa, varmaan kuin Porvoon jäähallissa. <lämä> se pitää varmasti paikkaa, mutta sitten se, se väkisinkin on se, että mua huolestuttaa tuo kasvutahti tuossa liigassa vaan. Ensinnäkin se pelintaso putoo, mutta noin, niin voitaisiin oikeastaan mennä siihen syvemminkin, että se just kun se että pystyykö se kehittymään näin nopeasti. Ja sitten kun ne Aasian divisioonasta, missä olisi Japani ja Koreaa ja mitä lienee sinne ja enkemässä. Niin, niin. Se... Tämä niin kuulostaa siltä, että riittääkö... Niin. Et mitä jos koko homma tulee yhtäkkiä pohja, pohja pois? Niin, että jos siitä lähtee mopokäsistä käsistä ihan täysin, niin, niin, niin kyllä se hyvin nopeasti siellä tullaan sitten alas, jos se liian, että sitä ei niin pystytä hallitsemaan sitä laajenemista, jos sen lähtee tosi menemään, mm. että jos, tuota, vauhti kasvaa liian suureksi. Niin. No niin kuin niin siellä on niin Gazpromit ja nämä isot herrat on messissä ja niin, pitää tätä harrastusta, niin, niin mikä ettei, mutta niin, niin, en tiedä, jotenkin huolettaa, niin, jotenkin, niin, jotenkin, jotenkin niin, tämmöisen rahalla rakennetun urheilun, niin mitä esimerkiksi, kun Eurooppalainen jalkapallo edustaa tällä hetkellä aika, aika korkeasti. niin ää, sitä yrittää olla näkemättä niin niitä piruja siellä seinillä. Et, ehkä mä sitten vaan niin pieni mieleltäni, niin että mä en vaan käsitä tätä hienoutta. Jalkapallo on pitä... se plussa siinä, että se on maailman isoin laji, niin sille löytyy aina seuraajia, aina on katsojat tuomassa rahaa. Ja... Se... Siis löytyy, löytyy, tulee löytyy jääkiekollekin, mutta se, että, no, niin, läheskään, niin kun... en mä usko, että samassa määrin mikäli. Just... Ei, ei, mutta siis ää... siis sitä, että ei se laji mihinkään häviä. Ei, ei, ei Mutta se, että niin isoja murroksia voi tulla, niin esimerkiksi tuo jalkapallon palkkakehitys, niin ei, ei, ei, ei se järjestelmä, niin edes se ei tunnu kestävä sitä. Mm. Niin, niin, mitä sitten tämmöinen jääkiekko joka menee, niin kun, mä en vaan, mulle ehkä se vaan riitä visiot niin pitkälle, että mä näen, että se tosiaan niin pelataan kolmella saatana maa-osalla jääkiekkoa jossain kohtaa. Mm. Niin, niin se jotenkin. No, totta kai, siis katsotaan, jäädään jännämään. <laughs> mm. No, noista, tuossa oli muistillista kanssa fanista, mutta sitä ne puhuttiinkin jo ihan tarpeeksi mun mielestä. Mun mielestä se mielenkiintoinen kysymys, mikä tässä nyt on johdettavissa, niin luoktaa entisten entis suuremman painet sille länsimaiselle Euroopan liikalle vai, vai oikeammin, niin riittääkö, että pystytään pystyt, pystyt sen mestareiden liikan, pystytäänkö siitä saamaan houkutteleva konsepti, niin kumpi näistä mielestä on se todennäköisempi vaihtoehto? Et, et alkaako seurat nyt oikeasti niin katsomaan sitä kokonaista liikaa vai että tämmöiset niin liikatyyppiset niin kansallisten sarjojen oheen lisää. No, voisin veikata, että kyllä nyt pelataan ensin nämä mestareiden liikakortit, ja sen jälkeen lähdetään miettimään länsi-Euroopan ongelikaa. Tota, se mestareiden liika, että jos se nyt tosiaan on tulossa, eikö näin ollut? Joo. Aa, niin, mä... Kato, kun Kale Kaleja pojat laittaa, niin se on jämppi. Niin, <laughs> Kale hoitaa, niin se on jämppi. Niin, tota, uskoisin, että se... Se tosiaan nyt pistetään pystyyn ja jos ei se lähde, niin sitten on taas viisi vuotta täysin hiljaista ja sitten ruvetaan taas joku kysyä, että hei, miten se olisi tämmöinen Länsi-Euroopan liiga. Ellei sitten KHL vaan ehdi ensin ja ne on värvätty siinä vaiheessa jo joukkueet Islannistakin. Niin, siis toi on mun mielestä mielenkiintoisempi ajatus, tai siis se todennäköisempi ajatus että, että jos tämä mestaretti ei toimi, tai jos se vaikka toimiskin, mutta se ei riitä näille isoille jengeille, niin, niin ne voi ehkä kääntää katse sinne KHLään, koska sitten sit sit siellä on niinku tavallaan infrastruktuuri jo valmiina, niitä tarvitsee voi hypätä messiin. Mä ymmärrän, että se on houkutteleva ajatus, kun se, et lähdetään itse pykämään jotain liikaa pystyyn. Niin, niin KHL on kuitenkin ehtinyt ehti tässä näin niinku muutaman vuoden, niin se, jos se homma jatkuu hyvänä ja on mal vähän malttaakin välillä jopa, niin, niin se brändi ehtii kehittymään ja leviimään. Nyt on se niin se on se, mikä kilpailee oikeastaan sitten KHLn kanssa. Kuku ajattelee kuitenkin, että niin kun... just Ruotsiin ei sielläkään nyt ihan niin joka oksalle ne joukkueet ole mitkä sinne olisi lähdössä, eikä Suomessakaan ole. Suomalaiset joukkueet puhutaan kohta lisää tarkemmin, mutta tota no, niin se tärkeä suoli on just se, että mitä ne keski-eurooppalaiset tekee. Niillä on se tärkein rooli se eurooppalaisen kiekon kasvussa ja mihin tämä lähtee menemään, tai siitä Länsi-Euroopan, niin ilman Ruotsia, Saksa, Sveitsiä ja Suomea ei sille mestaritteliikalle ole vaan mitään palaa eli nuo kaikki on messissä, ja mielellään Venäjäkin sinne mukaan ja. vielä, niin kuin KHL-mestarikin KHL sinne Messi. Niin, niin. Kun ajattelen noita maita, niin Saksan kovimpia joukkue, että siellä ystävät näitä ispeeren, Berliin, niitä näitä niin, niin tasoerot on siinä liikaa ne varsinkin niin rahallisesti on aika isot. Mä ymmärrän sen, se ei ole kauhean OO. Sitten on tämä Salzburgista tää Red Bulli. Niin, niin siis mä olen yllättynyt, jos ne ei ole kohde kolme vuodessa tuossa KHLs mukaan. Mä oon järkyttynyt, jos ne ei ole. Sitten on se eri asia, jos ehkä Red Bulli on kiinnostuneempi Sit taas niin Länsi-Euroopan markkinoista kuin itä, -Itä markkinoista, niin se riippuu siitäkin aika paljon. Nehän sitä hallinnoi. Sveitsin isot seurat, nämä Bernit, Lugano, Davosit, nämä. Niin, niin ne vaikuttaa toistasikään tyytyväiseltä tähän, mutta et sit, et, kyllä niitä varmaan kasvu kiinnostaa sinulta, mihin suuntaan. Sveitsikin on rahakas sarja kyllä. Ja siellä on tosiaan, siellä riittää riittää, että, voisin leikata, että siellä, siellä kyllä sitten tuo kiinnostus ihan fanien puolella niin olisi kyllä suurta. Mm. Ja se, mikä tulee noihin keski-eurooppalaisiin, niin kun nämäkin kaikki maat, missä puhuttiin, ne on kuitenkin palloilumaita, Ruotsin mukaan luettuna ja muuta, niin eurooppalaiseen palloilukulttuuriin kuuluu ne kansalliset sarjat. Siis mun mielestä siihen on selvä syy, minkä takia jalkapallossa esimerkiksi ei ole koskaan perustettu mitään tämmöistä maanrajat ylittävää liikaa, missä ne ei pelaisi, niin kuin, et, et ne ei pelaisi enää kansallisiin sarjoihin. Mm. Koska on ne kansalliset, just ne perinteet siellä. Siellä on, on, on Liverpool-Evertonit ja on El Klassikot ja mitä kaikki näitä nyt on, niin ni, niistä ei ole haluttu luopua. Niin mä uskon, että ihan samalla tavalla niin kuin, kyllä se niin kuin näille, nä, näissä kulttuurissa kansallinen sarja merkitsee paljon. Suomessa ei näköjään merkinnyt niin paljon ainakaan kaikille. Enkä mä tarkoita tätä väheksyvänä kommenttina, vaan niin ehkä kulttuurieronnat, että Suomi on näköjään sellainen pikkujenkkilä. Siinä täältä, täältä niinku riittää sitä haluu lähteä tämmöisen mukaan. Niin. Mutta tota no, niin kyllä se, niinku näitte, se, se mitä, mitä nämä maat tekee, niin se on iso kysymys. Et jos ne turhautuu siihen mestareitten liigaan, niin sitten sit, sit on jännä nähdä, että ehkä sit suurimmat siirtyy KHL. Aivan. Kyllä se... Siinä on niin... Tuo on ihan hyvä pointti, tosi, että kun on palvelumaita, niin sieltä ne varmaan tulee pyörimään ne omat, omat liikat. Kyllä Keski-Euroopassa kävi KHL miten tahansa. Tai että vaikka, se, vaikka sinne lähtisikin niitä omia joukkueita. Eikä se samalla lailla se Suomessakin. Niin se, ää, mä tarkoitin vain sitä, että noiden mentaliteettiin sopisi paremmin semmonen mestareiden liikajärjestelmä ehkä kuitenkin. Sitten taas, että jos sieltä lähtee... Niin siitä ne lähtee. Et ei, se, ei se Suomestakaan niinku pääsarjakiekkoilu mihinkään häviä. Se muuttaa ehkä muotoa. Ja totta kai niinku, isoja iskuja hän olisi, lähtisi. Mutta Sitten taas kun että et niin mä listasin tosin noit, että mitkä niitä voisi olla potentiaalisimpia. Sanot toki että joku sun mielestä puuttuu, mutta et, jos oot eri mieltä. Mutta et, totta kai siinä jokerettien jälkeen, niin sitten katset käyntyy ainakin melkein kärppiin. No niin, mun mielestä juna on vähän mennyt. Niin heitti se ajatukseen, että viisi vuotta takaa oli että se on jompi kumpi. Nyt ei ollut kysymystäkään kumpi. Joo. se, no se on niin omassa pöhöttyneisyydessään tällä hetkellä, että en mä tiedä, mikä se seuraa enää on. Niin, enkä usko, että siellä välttämättä nämä pankkitililläkään niin paljon löysää on kuin aikaisemmin. Aivan. Se on, Kärpilö, se on ollut vähän semmoinen laskeva käyrä nyt tässä muutaman vuoden ajan. Tänään, niin, mihin, mihin tämä jokereiden liittyminen kohdalla, että mitä se aiheuttaa siellä suunnalla, että aletaanko siellä kabinetissa sitten pohtimaan, että pitäisikö on meidän nyt taas vielä kerran pojat? No olen yllättynyt, että sitä keskustelua ei käydä. Mm. IFK sitten sanoo, että se itä ei niin kiinnosta, eli toi Everi taitaa olla siinä aika paljon... Tämä hallituksen puheenjohtaja Timo Everi, niin täytää olla aika paljon. Että siinä mestareiden se on SM-liikassa niin iso puuhamies, niin ymmärrän ymmärrä sen. Mutta jos mestareiden kaatuu, kaatuu niin, ja se Helsinki-karri niin joskus toteutuu niin epäraallisesti, kuin Jalli sitä pitääkin, niin, totana, niin, <köhön> niin, niin ei ne sitä ihan niin kuin tyhjän takia pysty, tai se SM-liikan takia välttämättä pysty. Joo, semmosilla, semmosilla, tota... Suunnitelmiä, mitä ne toi siihen piirsi niin en mä usko, että ne nyt siinä on tosiaan vaan miettinyt sitä, kun pelikaas tulee pelaamaan sen tiistai ottelu. Ei. Jos ajatellaan, niin, tota no, niin sitten on tietty lukko, niin se RTK-diili, se riittää Suomessa, Kyllä muualla on paukut vähissä, se on niin pieni kaupunki ja pieni halli, seuraa vakavarainen, mutta joten sen takia ei se ihan täysin poissuljettu ja varmaan niin siellä ehkä voisi olla jotain semmoista kiinnostunut, mutta se on niin organisaatio noin muuten, että se... mun on vaikea nähdä, hmm. nähdä sitä. Lukko mun mielestä olisi tämmöinen potentiaalinen KHL-seura sitten kun khl on jo useampi suomalainen joukko ja ne on Osoittanut sen, että siellä voi pärjätä. Ja kasvaa. No, niin, kasvaa, voi pärjätä ja että se kannattaa se homma. Niin sitten, sitten mä uskon, Lukonkin tähylevän jo itäänpäin. Joo, että kyllä se niin ei, ei ihan yksi RT, RTK-konserniavustus niin enää riitä. Joo. KHL lähtee. TPS. No, Turku on kohtuisa markkinaallisuuden mittakaavassa. OK Yhteydet. Halli on hyvän kokonen, eikä vielä mitenkään ihan järjettävän vanhentunutkaan. Sitä voisi tietty vähän uusia mun mielestä, mutta se on toinen juttu. Öö, luin just tuossa jok Jokeri-uutisen jälkeen, niin oli Turun totta kai heti tarttunut ja kysynyt Tepsin toimitusjohtajalta, mitä he ajatellaan, vaan oliko peräti hallitukselta kysely. Niin ei ole kiinnostunut KHLstä heidän mukaan. Olin vähän jopa yllättynyt, että et oli niin yksikantaan kieltävä. Toki se voi olla vaan paskapuhetta, mutta tata, no, niin, sikäli niin, jos ajatellaan niin, kaupunkien koon mukaan, niin jos Helsinki siellä olisi, niin, niin ei siinä paljon välissä ole, niin kyllä se Turkukin siis alkaa olla jo kiinnostava kohde sikäli niin koon puolesta. Mm. Espoo tietysti on sitä listalla ensimmäisenä, jos Salonoja olisi yhä mukana, niin rahoinen, rahoineen, niin sitten olisin sitä myötä, että se olisi, se olisi melkein seuraavana jonossa mm. huutain menossa sinne, mutta nyt paukutuskin riittää, no, mihinkään niinkään rakennetaan uutta elleistä. Ulkopuolista rahaa aina kaikki kaipaisi, mutta että jos ajatellaan nyt suomalaisorganisaationa, mikä niin kuin on se seuraavana jonos, varsinkin jos se Kalen suuri projekti, eli Tampereen suurhalli joskus toteutuu, niin kyllä Tappara voisi olla se mm. mun mielestä. Ainakin jos urheiluista ajatellaan, niin se rakentaa nyt hyvää juttua sinne, jossa niin uuden tuoreen hallin... Kauas nekin niin, niin. sinne jo, tai no, se on... Se on siellä poliittisessa rahissuties kuin monta sataa vuotta jo. on <tum> Tampereen oma Chinese democracy. <tum> Kutakuinkin, joo. <tum> Loistava vertaus. Mutta tässä on mun ne, mitkä on niinku lähimpänä, ja se on vähän sama kuin mestisjoukkueet kattois, niin mikä tässä niinku mikään... Kaikissa on jotain reunaehtoja, mm. mitä pitäisi osua kohdilleen ennen kuin ennen kuin mä uskon, että ne pystyis pelata kohdallaan, niin jotenkin se... Tässä niin kuin korostuu se, että mikä se, missä se jokeriorganisaatio oikeasti meni. Kaikki ne virmasineen kumppaneiden kuitenkin, niin se oli... Bisnespuoleltaan se oli paras organisaatio ja valmein tällaisen. Joo. Ja eikä kuitenkaan minkään muun joukkueen tota, peräsimes. Ei ole Ei oo toista harkimoa, sanotaan näin. On kuitenkin... Se on ihan omanlaisensa verrattuna muihin näihin joukkueomistajiin Suomessa. Toi olisi täysin oikeas, että et, tuota, no, niin, salo oli just niin, että sillä oli sitä, ehkä sitä visio ja sillä oli sitä rahaa niihin helvetisti, mutta tuota, no, niin, sitten taas et, sillä ei sitä ollut sitä osaamista. Mm. Että sillä oli ehkä se tarvittava into ja semmoinen niin vimma tehdä sitä, mm. mutta tuota, no, niin ei riittänyt. TPS sitten on paikallispoliittinen organisaatio enemmän kuin enää urheiluseura suunnilleen. Lukko, no, ei puhuta siitä enempää, että alkaa masentua. IFK, <tos> IFK on taustalla ehkä taas enemmän mun mielestä semmoista voimaa. Kärpilolista joskus ei ole enää. Se on ihan näin, kun mennään sivuraiteille taas tästä kohtaan, että jos Juhani Tammin olisi ollut vielä tuossa tuton valmentajana, tässä vaiheessa, kun jokerit puhutti että lähdetään khl niin olisiko sieltä sitten ruvennut kuulumaan Tuton vaihtoa, tietysti, joo, no me, no, me kipataan SM-liigaan, me noustaan suoraan kanssa KHL-ään. Käysi kymppi meidän tota kun toi, tuota, no, niin Tuton silloinen toimitusjohtaja Santtu Kiili sanoi, että, että mä en muista päätöksiä että se haastattelemaan, mutta sanoi mulle haastattelusta, että ei sitä välttämättä niin sm että kyllä se KHL jonkun tosta vielä. Miksei sitten vaikka meidät niitä, tota, mutta se oli niinku just tommossa niinku aj ajattelumaailmaa, niin sitä on aika harvoilla. Sen takia sitä Suomessa katsotaankin varmaan ja Sen takia varmaan sitä itsekin on niinku ennalta jotenkin kattonut vähän, että mitä tää nyt tämmönen on. Sitä on tottunut niitähän, kun Suomi on niin pieni, niin mä oon tottunut tähän tyytynyt tähän puhasteluun. Niin ehkä sitten, ehkä pitäisi vaatia enemmän. Tai Jota pitääkin vaatii enemmän. Sit, ei välttämättä tarvitse niinku tavoitella sitä kuuta, kuuta mutta se, että niinku hoidettaisiin hommat niin asiallisesti niin sekin olisi hyvä kehitys ei, monessa suhteessa. Niin. Että ei olla niinku suomalaiset olympia -urheeri. että ei lähdetä voittamaan, vaan lähdetään hakemaan hyvää mieltä ja kokemuksia. Niin, kyllä se häviämisen pitää vähän vituttaa. Niin. Ei sen maailmaa tarvitse ottaa, mutta... Mutta tota, on no niin, kuitenkin. No joo. Nyt kun on niin puhutaan vähän pelaajistit tähän väliin. eli tota no niin, nykyinen Joker-joukkue. Mennään tosta noin niin kuin pelipaikka kerrallaan, että et kenen niin kuin, näistä riittäisi jollain tavalla palatonen on noin eteenpäin. Ei välttämättä tarvitse nyt sopimus olla voimassakaan vielä sinne asti, mutta tota, katsotaan niinku tässä näin. Maalivahdit. Kilpeläinen Korpisalo. Korpissa aika lahjakas kaveri kyllä, tuota, kyllä se kannattaa pitää siellä, eli NHL sitten vie joo. Kilpeläinen, niin Kilpeläiset haukutaan mun mielestä vähän liigaakin, ihan, no okay, mä ymmärrän kyllä sen sikäli, että se on se play-off-face, pitäisi voittaa, mm. mutta sitten jos niinku tuolta KHL startaisi olla vaan todennäköisesti ensimmäisen kauden, ainakin runkosarja maalivahti, niin kyllä sinne voi ihan hyvin riittääkin, mm. Et ei se huono maalivahti joo. Mutta kyllähän toi sen yllättävän suoraankin sanoi, että me etitään maalilahtia. Ja nythän kuitenkin ää, joissain spekulaatioissa jokereihin yhdistetty, ainakin Brückler ja sitten Buurin oli jossakin mielestäni mainittuna. Oli. Joo, no ei se mahdotunut tietenkään oten. Mm. Mutta noikin aina spekulaatiot on aina spekulaatiot. Joo, mutta tota, et, et ei ehkä kilpeläinen ykkös, mutta kyllä se kakkosina siinä menee Korpisaloniin, niin siitä kannattaa pitää kiinni. Mä, ää, se Junnukisaat meni Suomelta, miten meni tuossa noin jouluna, joulualla, mutta mun mielestä Korpisalo oli hyvä. Joo, oli. tykkäsin itäkkiä. Kävin silloin niitä junnu valmentavia. kävin katsomassa tämän Suomi-USA, pelin, pelas siinä puolitoista erään. Niin huomiota siihen, että kaveri pelasi tosi hyvin. Oli kyllä rauhallinen. Fiilis tuli siitä se, että se on... Joo, eikä, eikä kuitenkaan mikään niinku pienimmästä päästä maalivahti, niin peittää myös hyvin. Ja... ja jos nyt en ihan muistikuva tein nyt vie mua harhaan, niin muistanko se sivuttaisliikki oli aika terävää kans, mikä on aika tärkeä. Mm. Joo, saa taas Puolustus... 90 niin. kaverilla mittaa, että ei ihan pienimmästä päästä. Ah, eli te prospektsi ne hoittaisi mutta kuitenkin niin siinäkin taalla. olla. niin kuin... Kyllä se ylärimaa yltää. Ihan nätisti. Niin tota jos nyt nopeasti siinä noin junnut, on tietty junnu ei nyt niistä ole niin epäpuhu, että ne nyt on vielä niin semmoisia, että totta kai niistä pidetään kiinni. Ää, mun mielestä oikeastaan, jos katsotaan tuo top 6 tällä hetkellä, niin siinä on Dener, Eronen, Kousa, Niemi, Nurdun, päänäinen. niin oikeastaan tosta lähtee, niin Väänänen, Kousa, Eronen, Dehner on ne, mitkä Mitkä kannattaa siellä pitää. Siellä on Väänä, sillä ja Deinerilla onkin pahvit sinne jo. Mm. Ää, linpummi on vähän semmonen, että mä en oikein tiedä mitä sitten tulee. Nurlundiin kannattaa heittää hiuksist, hiuksit huiti helvettiä ja <laughs> Niemi kanssa. Niemestä on aika jättäneet mun mielestä jo SM-liigassakin. Mm. Mut tota, tossa on semmonen liikko, minkä päällä rakentaa. Tuo puolustuskalustojokereilla on kuitenkin SM-liigan mittakaavassa oikein hyvä. Ja tota, no, niin ei se KHL sekä välttämättä paskimmasta patolis. Joo. Kyllä. Juuri samat nimet mulla tuli tuosta puolustuksesta, nousee sille, ketkä siellä täytyisi pitää. Sitten tuo hyökkäyspää, niin... Sitten onkin vähän hiljaisempaa, mitä tuossa nyt katon. tässä nopeasti, mitä mulle niin jää, niin... Äh... Amour, ei kiitos, silloin kyllä sopimus sinne. Eves, mm. no joo, en se on siinä ja siinä. Se... Rikuha... Rikuhaali, joo. Mm. Martti, joo, Steve Moses, Kyllä. Jarkko Jarko on enää niin varma, Teräväinen ja molemmat Tyrväisen veljekset, joo. Tomi Mäki, hyvä duunari kuitenkin, joo. ja Jani Ridalin näköjään on sopimusta vai? taas, mä oon tässä sivulla, niin mitä se... Ei, Sopimus 2014. Aha, no sitten se vaan puuttuu jostain syystä, no, no on vähän siinä siinä, että kaiken kaikkiaan, niin, tai en mä tiedän, onko jostain eri mieltä näistä? Ei kyllä aika hyvin tosta. Mitä toi Jarkko Ruutu? Mä en oikein saa päättää. No mun, mun voi se nyt olisi semmoinen, että sillä ehkä se sen ekan kauden siinä menisi. Että, Joo, kyllä se, se lopettelemaan päivä varmaan alkaa olla muutenkin tuossa pikkuhiljaa. Että. Sille, että sen ekan kauden siinä tavallaan kattois, että pysyykö sen mukana, ja sen jälkeen voi sitten kiittää. En mä tiedä, mä vähän luulen, että Rudi voi lopettaa kyllä tähän SM muuten kestää 38 mittarissa syksyllä. Niin... No totta, se oli niin. Mutta niin Ben Ivesillä, niin ei tule kroppa kestämään. Tota. Ei, mä mä mieltä, että ei se varaa voi oikein laskea. Se on hieno tarina, että se pelaa edelleen, mutta silti, niin Ei oikein sama, sama, niin kuin, samalle tasolle oikein päästä muutenkaan silloin, kun on terveenä ollut. No. Mut tota, kaiken kaikkiaan niin voi sanoa, että jokereilla on kuitenkin, niin semmoinen niinku... jos tätä lähtee kääntää, niin se puuttuu kärki. No. Hyvä, hyvä pohja ja hyvä runko silloin. No. Yksi pelaaja, jota nyt pitäisi tulevaa kaudella niin itse ainakin seurata, niin Matti Lamberg. Kun tuli, tuli viime kaudeksi jokereihin ja teki kyllä ainakin meikäläiseen vaikutukseen, niin en ainakaan häntä sulje pois. Ei mä laskisin sen vaan tonne junnupelaajia niin kuin nämä uusit siis ja salmiset nämä. 30, ei 30, 20 vuotta, <hä> 93 syntynyt. Joo, ja näitä hän-ikäisiä hän ja muuta, niin ne on niitä, kun mä nähdään sitten... Sit, tota, no, niin, kaudella 17 ehkä. 14-15 kaudella nähdään SM-liigassa pelaamassa vuokrasopimuksella jossain muussa seurassa. Hyvin todennäköisesti <köhön> uskon siihen, mutta tota, ei toi niin kuin... Kyllä toi kertoo kuitenkin, että SM-liigassa niin on kilpailukykyinen joukkue, niin kyllä si si siinä on niin hyvä kivijalka kuitenkin, missä lähtee rakentamaan. Mm tai tota kohdalta se on jengiäkin. Mutta nyt sitten niin otetaan tähän loppuun. Ollaan näköjään paukutettu aika hyvät ovi turpaa tässä näin. Niin... Mitä sä odotat odottanut viimeisellä tässä menikakaudelta? kaudelta? Mestaruus. Se on. No, se tuli aika sitten. <laughs> Samalla mieltä mäkin olet. että jokerten hyvän nosteen, nosteen kannalta niin olisi, olisi aika iso juttu, jos mestarodonistus olisi kyhänäsemään mukaan, mutta odotan taas myös sitä, että miten, miten muut liikapaikkakunnat ja muut reagoivat. vaikka että saattaa näissä peleissä olla ihan eri tavalla tunnet kuin, mm. kuin a, a, aikaisemmin tai vuosiin tai koskaan. Joo. Ja. Ja, tota, no niin. ja just sitä, että niin kuinka haluttuu tavara se päänahka on ja sit, et just, että et, millainen muista maalauskampanja sitä on olisi Odotan luovuutta kannattajia, vastustajien vastustejin <laughs> Joka sitten taas kuitenkin on helppo, helppo sanoa katkeroiden panetteluksi tai vittuuluksi, mutta tota, sitä se sitten varmaan onkin osalta. En mä tiedä. Tämä on jännä nähdä. Ja ennen kaikkea niinku kiinnostaa, että miten, miten jokereihin reagoidaan. Et jos jokerit ei ole jossain herättänyt tunteet muutamia vuosia, niin mä veikkaan, että nyt saattaa herättääkin että puolesta tai vastaan. Sitten tuli tämä, otetaan lopuksi vielä tää, että tämä huhuttu kapina liiga sisällä, niin. niin Onko, on, onko tämä vain Sihvosen provosointia vai mitä sä luulet, että onko jotain oikeasti taustallakin? No siis, mitä liiga tai nämä sitten hyötyisivät siitä, jos jokerit jäisivät nyt sitten tässä vaiheessa ilmoittaisit, jo me ensi kaudeksi enää SM-liigaa ollenkaan? Mitä siellä olisi, voiko Kimmo kapane sanoa, että hittaako tänne enää tulevat pyörimään? Joo. Joo. Se oli niin kuin, mun mielestä se kuvasti juuri tätä asennetta, mitä, mitä mä vähän pelkään, että menee tämmöiseen katkeruuteen ja mm. tämmöiseen, Että ei niin nyt nimenomaan aleta hoitaa omaa hommaa kuntoon, mm. yksi lähtee joukosta pojissa, mitä siinä mitään, tautaan kaikki fyrkka, mikä lähtee, tulee katsomaan, kun saipa kykyyttää tulevan kh mm. Niinpä. niin Niinpä. Tota... Mä, mä odotan, odotan että niin tulee keräämään eniten yleisöä vieraspoikkakunnille ihan taatusti. Mm. Kyllä se on siis aivan suoratanttuna naurettavaa, joku semmoinen että, että jokerit vielä yhden kauden, koska kuitenkin on kaikki otteluohjelma tollainen on tehty. Nyt täytyisi sekin rukata täysin uusiksi, että jos jokerit nyt suljettaisiin pois liigasta Miten kävisi talviklassikon? Se olisi yksi turha näytöspeli keskellä talvea. <hys> niin. Saattaa, on silläkin muuta vähän eri painoarvo nyt. <töntä> Niinpä. Nythän oli, jotain hän oli ehdottellut, että voisi kuitenkin jatkaa sitä talviflassikkoa, että kerran talvessa jokerikin hoi jatkoa kohtaisi. No siis mun mielestä se on suorastaan erakas idea. Mm. Siis sillä tavalla se pidettäisiin se, se vanha kunnan meininki hengissä kuitenkin. Helsingin herrus 2014. Ja, wow, se niin. Ja se so, on so, so, so tässä mennäkin iso imago-juttu sikäli. Oho, edellyttää elle elle lyyttäi että tota noin toi jokeri tä ei mitään nelosjoukkuetta senapsia pelottaisi sitten tai mitään tammosta niin että se ollas nimenomaan ykkös parhaat vastakkain niin sit siellä merkity sit siin siilloinkin merkitys sit siellä peli muuten että on ollut tammoni niinku gimmis juttu että tammonen niinku että, että hei runkosorapeliin mihin tota no me nyt tataan peritä samaa paskaamot me vaihdettiin kehykset niin niin että tota no, niin. Tämä on se sama kuva koirista pelaamassa korttia, mutta nyt siinä on kehykset. <laughs> että, tuota, no niin kehykset. Siis, nyt sillä on oikeasti joku merkitys tavallaan. Niin kuin vanha, siinä on tavallaan sitä vanhaa urheilumeininkiä, että, että katsotaan kuka on kuka no. tietyllä Mun mielestä se on, niin kuin, yhtäkkiä muokin kiinnostaa se tapahtuma huomattavasti enemmän. <laughs> niin, no, se, <laughs> totana, niin, kun ei pelata pisteistä, niin siitä tosiaan olisi vaan kyse siitä, että ollaan sen oman kaupungin ykkösjoukkue. Joo, joo, joo. Järjestä, järjestävät yhteistyössä sen koko homma, vaikka 50-50, niin sehän olisi ihan loistava diili mun mielestä. Kyllä voisi toimii. Jos otteluohjelmat saadaan järjestämään kunnolla, niin mikä ettei, ja sitten niin kuin, siis se olisi ainoa paikallispeliä vuodessa. Mm. Vaikka siihen johonkin joulun tienoille. Vähän niin kuin Jenkeissä Winter Classic, on aina siinä uuden vuoden päivänä. Niin. niin. Jotenkin sama tavalla, että yrittäisiin ottaa jonkun tietyn ajankohdan, milloin se olisi joka vuosi. Niin Joo. sitten tulisi tavallaan semmoinen, että he, kohtaan, kohtaan tota, itsenäisyyspäivä ja on jo Helsingin paikalliskamppailu. Niin, Stadikan kapina. Ne. Siis kyllä siinä olisi, mun siinä, siinä olisi, se olisi on hyvin, hyvin mielenkiintoinen Mielestäni se vaatii sitä, että ne ei pelaisi edes harjoituspelejä keskenään. Niin, niin. Vaan ne pelaisi yhden pelin vuodessa. Kyllä. Ja se olisi sit se. Sitten sit, sit sit talviklassikkoon menettäisiin merkityksiä, jos IFK siirtyisi KHL ja joskus sitä tai vastaavaa. Mm. Jos ne kohtaisiin mestareiden niin se on toinen asia. Mun se ei vaihtaisi siihen, mutta jos ne pelaistaa samassa liikassa, niin, niin sitten se olisi vähän. Mun mielestä se oli itse asiassa hyvä juttu, että tuli välivuosu tuon talviklassikkoon. Mun se, niin se, mm. se yksi, ekat kaksi vuotta, niin joo, mutta se vesittyy se nopeasti, jos se sama tingit vaan pelaa. Sitten kuitenkaan en tiedä, että miten muilla kunnella se vetää sitten väkeä. Nythän määrää tulevan talven Tampereella, että miten siellä onnistuu ulkoilmapeli. Se on haastava, saada kannattavaksi, jos se lähtee tekemään niin oikein kaikilla krumeluureilla. Mm. Mutta tota Helsingissä väestöpohjaa riittää. Että kyllä nämä, niin kuin, nämä on sellaisia tapahtumia, mihin vain niin toivoisit, että, että, että saisi sais rahoitukset. Että, että niin Urheilu, mihin tapahtumat ovat hienoja. Kuhan, jos sm niinku sisään niin talviklassikkoa, että se pitäisi kiertää sitten vaan. Mm. Et just, että, samalla tavalla kuin NHL, että siinä on, niin kuin joku hohto pysyy niin pitempään. Mutta tota, tuolla tavalla, niin, sit, jos se vuosittainen stadion ja... kohtaaminen... Niin... NHL, ne sitten, kun ne tajuaa, että hei, tämä on hyvä juttu, mitäs me voitaisiin tästä vielä vähän lisää hyötyä. Pelataan monta peliä kaudessa samalla tavalla. Joo, siis tot, no sehän nyt on vaan amerikkalaista, että, että hei, täällä lehen mä lypsää, no mä käyn ostamaan miljoona ämpäriä. otetaan kaikki saman tien, mutta mitä mä annetaan se levätä väliin? Eikä Ei, vitut, kun nyt suista tulee, niin aina palaa. <tos> Näin se menee, valitettavasti. Mutta tota, jätetään tähän, tähän mun mielestä tuohon tavallaan niinku positiiviseen visioon, että vaikka niinkun... Itse en oikein vieläkään tiedä, kuinka päin tässä nyt oli suhteen, ja ei varmaan tiedä moni, moni muukaan, niin, niin kuitenkin niin, kyllä minua alkoi hykerryttämään tämä lennosta ajatus tästä vuosittaisesta talviklassikosta, joka kerritin Jefkoon, mikä niin kuin olisi ihan oikeasti kiinnostava juttu. Pitäisikö soittaa Jallikselle tästä? <laughs> kyllä mä veikkaan, että se itte tietää. <laughs> Niinpä. Minulla on vähän semmoinen kuin pieni. Onko? Mutta ei, ei siinä mitään. Jäädään odottelemaan seuraajia kehityksiä ja varmasti tässä riittää puhuttavaa vastauskurssas enemmänkin. Nyt on mielenkiintoinen juttu, että pitäisikö Jussi ryhtyä meidän kohdalla kirjaa vaihtaa <tos> <tos> ens kauden jälkeen. Tuppa tuppa tuppa tuppa Kun sun, sun ki kiinnostukses sinne varmaan kääntyy kuitenkin aika paljon. Joo kyllä varmaan tulevaa kaudella tulee seuraajaa pikkasen enemmän, että miten siellä pelataan ja millaisia joukkuja siellä on. Pitää tutustua vihollisiin. <tos> Mikä helvetin tuot <don't>, Donetsk. <tos> niin. Nimenomaan näin, mutta Raiteen pakki kiittää ja palaa tämän pääpodcastin myötä takaisin kesälomille. Palataan asiaan. Arvoa. Teemu Selänteen ja Teppo Vinnipekin te, ja Teppo nummisen te, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan Ja siinä tulee koukaamisesta raukaisuus. Daniel Sedin koukataan. Ja Rau. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa nyt on koko seura ja meidän pitää yhdessä hakea se tukeva pohja ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on löydettävä ja kyllä tämä joukkueesta lähtee. Ei ole kivaa katsottava tää. Ei ole, ei ole. Mutta mies kestää tämän. Arvaa turkulaisena. <laughs> uh, in this league is not possible to uh, speak about brevity. That's its penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Satana Jorma. 0 plus nolla. On nolla. you understand what I mean? Sit Persse hei, mä edes takaisin. Nyt heittää vähän vettä, kuoremasti jo menee opi. Järvinen, järvinen antaa hirtimäärä mahdollisuuden ja nyt tulee rätti kotaksi. Heikäläinen kyllä voi olla, sillä on varmasti Kiinan keisari, joka on Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Virtoa! Ja pilluhattuneet.